إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين من اتق الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لأن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 në vazhdimin e zindjiri të mësimeve tona, në shpegimin e emrave të Allahu subhanu e ta'ala, sot dë flasim për gjasht emra të Allahu subhanu e ta'ala, kemi zjedhur të numër se pësikto e emra, kam lidit të ngusht me njëra tjetërën, dhe plëtsojnë njëra tjetërën në një ide të vetëme të sinën, do të të regojnë sot, inshallah, me lejnë, me lejnë, me lejnë, me lejnë, me lejnë, me lejnë, me lejnë, me lejnë, me Këto emra përmbajnë në vetë vete disa i deshën të larta. Nusë Allah subhanu wa ta'ala që në epsë në qiritet edhe në bëjë për e tyre që përfitojnë për e tyre. Këto emra të janë emri Allah subhanu wa ta'ala el kebir, el mutakabbir, el adhim, العلي الاعلى المتعال فيلوين مع kuptimin gjuhësor siç është zakoni jon i përhershëm për sa i përket emrit emrave të Allahut subhanahu wa taala tret parë të them el-kebir wal-mutakabbir wal-azim el-kebir wal-mutakabbir mutakabbir ka ndjenim të Allahu subhanahu wa taala që vinë nga fjala kebura, jekë buru, që do të thot zmadohet t'i shka. E Ke dhe kebir, do të thot i madhë. Në themin, gjdo namaz, kur fëllëm namazën dhe kur kryem kalimin nga i veprim, nga i veprim t'itër në namaz, Allahu ekber, që do të thot Allahu është me i madhi. Kërë shkuptimi gjusorë, Emri ut-ul Kebir, ne saiynu Llau subhanahu wa ta'ala el-Mutakabbir, ka një lloj veçorie të cilën e kanë treguar disa dietar të tjerë të djuhës, duke thënë se mu të ket bir i shtuar një t në fel el Kebir el Mutakabbir, që do të thotë që cilësia e madhështisë si takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është domosdoshmërisht shtesë në, shtes, në lidhje me emrin e parë që thamë el Kebir, megjithse rrënjat e dy emrave janë të njëjtë. Ndërsa emrë allahu subhanu wa ta'ala al-azim dhe nga në fjallë a adhuma ja adhumu që ka kuptim të njashme emrën e fjallë par el-kabir, që do të i madhëruar, i madhëruar, do flasëm inshallah në shpegimin e tërë emrën dhe të shfarë ka thënë djetarët dhe të shfarë ka thënë ibn Gjerir, ibn Lidhe me emrë allahu al-azim, me emrën dhe djetarën. Këto tëre emrë, të allahu subhanu wa ta'ala të të partë, e madh dhe i mrekullueshëm, i madh. Kan ardhur Kurani jo shumë herë, pak herë, por do t'rrojmë disa jete të, të, të cilat vërtetojnë atë që po themi. Sepse siç e dini ne gjithmonë, ndigim rrugën tonë të njohur që për çdo emër të Allahut subhanuhu teala, tregojmë argumentet e veçanta që i përkasin atëm. Për sa i bërëm, për sa i bërë emri i Allahut subhanuhu teala El-Mutakabbir El Mutakeb bir që të thotë madhështori të cilit vetëm ati të akun madhështia. Kujem në është reguar në Quran gjithë e vetëmi herë. Në Quran i familartë, Mëkjellë në Allahu Subhanu wa ta'ale në surë në hasherë, aide nëmër 23. El Gjabbarul Mutakeb bir, Subhanu Allah, Amma i Shrikun. El Gjabbar, me lejnë Allahu Dovi, se që dhejnë Allahu Dhe Gjabbar, në mështruë si që dhe gjëje, Dhe el Mu ta Kebbe rëshëmë për cilën për flasim, dhe më në shpërmën në të jetin e jetë dhe thotë përsa Allah s.t. al-Pazër është Allahu për i zdoj gje të cilën ja shëqerojnë ati. Ndësa emri Allah s.t. al-Kabir ka ardhën kuran gështë herë. Për i këtura jetët dhe kemi jë jetën që thotë Allah s.t. al-Nesruan rra'ad al alimul gajbi o shahadët i l-Kabirul Muta'alë Allahu është i ditur i të fshëhtës dhe i të dukshëmës, a i dhënë a i është më dhështori, i lartësori. I dhërështë të të Allahu Subhanu Wa Ta'ala, në surën haqqë, që anënë Allahu al-Aliju al-Kabir, dhe Allahu Subhanu Wa Ta'ala është i larti i madhi, al-Kabir. Këto ishë nduja të kërënorën, në një dhe mërën Allahu Subhanu Wa Ta'ala al-Kabir. Ndërsa, emrë Allahu Subhanu Wa Ta'ala, është përmendur disa herë në Kur'an, nuk mu dhe që, që herë, dhe disa, sh, dhe më dha mundësi që ta gjej dot se sa herë për shkak se dha disa domethënë dietarë që kishin shkruetur rreth numrit disa herësh përmendur ky emër, kishën futur disa ajete që nuk kanë të bëjnë me me temën. Kur flasim për mallësinë e Arshit, edhe prandaj domethënë nuk munda që të arrij dot të ta mund ta di se sa ajete po janë rreth 5 ose 6 ajete të cilët tregojnë për, për këtë emër, që është emri Allahut el-Adhim. Për tyra jetë e kemi edhin që rëson në bëkarë, bëqara, dyje në 55, a edhin kursi, që thotë Allah subhanahu wa taala, "Wa la ya'uduhu hifdhuhu ma huwa al-'aliyyu al-'azim." Al-'azim. Dhe nuk është e rëndë për Allahun subhanahu wa taala që të kujdeset për qjellën qiellën qiellën e për tokën, sepse ai është i lartë i madhështori, ose i madhëruari. Gjithashtë të të të Allahu subhanu të halën suarën shura, e jetë nëmër 4, Lëhu <40If> ma fi sëmavati o ma fi lë ardhi, o hu e le ali i lë adhim. E ti e shkash në qie e dhe shkash në tokë, e jesh i lartë i madhëruari. Gjithashtë të të të Allahu subhanu të halën suarën el haqa, nëmër 33, Inna hu kane la ju uminu billahi lë adhim. Të regomër më të mësën të arë, që ata nuk e besonin Allahun e madhëruartë. Kemi tre emrat të tjere të cilët thamë që janë gjashët përmëndën të rritë përët. Emri Allah subhanu ta'ala el-Ali, el-A'la, el-Muta'al dhe el-Muta'al. Emri Allah subhanu ta'ala el-Ali ka ardhën në formën egzaceruese se që kejnë përmëndën dhe herë tjere të dhe gjëje që vinë në shumën, në shumën emrat Allah subhanu ta'ala dhe vinë në formën egzaceruese për të rguar që kjo të cilësi egziston në formën më të lartë në formën më të madhe, më të shumët, më të mirë, më të plotë. Pra ndaj dhe Elali dhe thotë që është shumë i lartë. Shumë i lartë, në fele rolu, në gjohën në rabu të thotë lartësi, të nërri është lartë. Edhe këllë i lartësie, dikëtarë të nëthënë që është dulojë, është lartësi vëndi, në më thënë aspektin e lartë, në këptinë të plotë të këllës lartë, edhe është lartë I përfshin këto emër të dyja. Kurse emri i Allahut tjetër El A'la është shkalla kërhasore ose sipërore, më mirë, shkalla sipërore e emrit El Ali që do thotë më i larti, që Allahu subhanuhu te ala është më i larti. Kurse emri i Allahut tjetër El Mutaal do të thën i lartësuari, i cili i cili ngrit lart çdo gjëje Me fuqin si përmandi, në fuqinë e tij, siç do të përmendim inshallah më mbarë. Këto tre emra që kem përmendur gjithashtu në Kur'an, kemë emrin Allahu subhanahu wa ta'ala al el-Ali, është përmendur 8 herë në Kur'an e madhëruar. Për këtyra jetë kemë hëtitën në mësipër që përmend në surën Bekare, gjithashtu ai në kursi, walaa yu'duhu wa wa al wa al al illa huwa wa huwa el-Aliyu wa huwa el-Aliyu el-Azim. Dhe ai është i lartë, madhështor. Edhe ashtu kemi aitin që thotë Allahu subhanahu wa taala në surën Ghafir 12, "Fal hukmu lillahi l-'aliyyil kabeer." Gjykimi takon Allahut të lartit, mëdhtorit. Ndërsa emri Allahut el-A'la, më ka ardhur dy herë në dy ajete kuranore, ajet e parë mësuar el-A'la me të njëjtin emër, që thotë që thotë nga vëndroje ose pastroja nga çdo emet, emrin e Zotit tonë që të është më i larti. gjithashtu mesuar lej thu doallahu subhanahu wa taala illa bitigaa wajhi rabbihi alaa la do të thonë që Abu Bekri e bën të ndjejë sepse kërkon të arrijë kënësinë e Zotit më që është më i lartë alaa ndërsa emri allahut el mutaal e gjin e gjin vetëm një herë në kuran në madhëruar në suren raad ku sinë përmendëm gjithashtu më sipër kur treguam argumente për emrin allahut el kebir Qoftë ai i ditur i gjehu dhe dëshmia e Madhhe i Lartësuari. Allahu, i shditur i të fshehtësë së dukshme dhe të dukshmes, është dhe është i pranishëm dhe i lartësuari. Kuptimi i emrave të Allahut subhanahu wa ta'ala sipas fjalëve që kanë folur dietarët ndihitur këta emra. Kemë emrin Allah, emrat e Allahut subhanahu wa ta'ala El-Kebir ul-Mutakabbir ul-Azim. Ka thënë Qatade, Qatade për emrin Allahut ul-Mutakabbir thot që Allahu që do thotë që Allahu subhanahu wa taala është lart është i lartë dhe i madhështor dhe nuk afrohet afër keqes, nuk i afrohet keqes, por është larg zot keqeje. Ky është kuptimi ne të ka transmetuar Taberiun në librin e tij me zinxhirin e transmetimit saktë. Fati Imam al-Khatabi përemë eh thot Imam al-Khatabi <clears throat> gjithashtu Po emri Allahu subhanahu wa ta'ala ul mutaal thot per emrin Allahu mutekebbir thot qe emri Allahu subhanahu wa ta'ala el mutekebbir do thot qe aij lart esh larg dhe lart shum lart nga cilësit e krijesave qe nuk i ngjenc cilësit e cilësit e cilësive te krijesave sikurse ka dhenë nje kuptim dhe qe thot thuhet qe nje prekuptim ne emrin te Allahu subhanahu wa ta'ala ul mutekebbir do thot qe Allahu subhanahu wa ta'ala tregon madhështinë e tij përpara atyre që e kundështojnë atë. Edhe duan të tregonë të mëdhen përpara ti. Fati ibn Ujairi në lidhje me emrin Allahu subhanahu wa taala El Kebir El Kebir do të më ibn Ujairi të thotë madhështori përpara të cilit çdo kush është i vogël dhe nuk dhe madhë ka më madh se ai. Ka treguar të, të gjë në librin e vet të sirit. Ibn Ujairi Po tim mam el khattab inelil memin allahuta al-kebir. Pot e kebir është ai që është përshkruar me me cilësi të lartësi e, lartës, e madhështisë në çdo gjë. Dhe çdo gjë përpara madhështisë së tij është shumë e vogël. Gjithashtu thuhet, potim oxheri thot, thot inel memin khattabi ke al-kebir do thot që Allah subhanahu wa taala është i larg për ngjasimin e krijesave të tij. Ndes Ibnul Jeriri thot për Emin Allahu subhanahu wa taala El Adhim El Azim thot kanë thënë disa dijetar El Adhim do të thot që Allahu subhanahu wa taala Allahu më madhëruar e koptimi, dhe më madhrojn krijesat Kuptimi domosdhem kuptimi siç ka thënë, si thënë Ibn Jeriri është El Adhim do thot që krijesat e ti e kanë frikën ata e madhërojn ata dhe ruhen prej dënimit të ti ndërsa disa të tjerë kanë thënë që eladhim dhe të thot që Allahu subhanu e ta'ala ka cilësi në madhështis në vetë vete. Edhe nuk leohet që ne të përshkuruem se si është madhështie e ti, njërë për ne e përhoj më të vetëm në aspektin që Allahu është madhështorë për porër pa e për njësuarë të. Edhe të dy e fjalët që kam dhëmë djetarët jam të njashme dhe nuk bie në kontratit një njërë tjetërën. Ndërsa temrovet Allahu ta'ala wal ali wal mutaal نريد من الله سبحانه وتعالى كثم امام الخطابي بريمن بار العالي فوت العالي دو ثوت كي الله هوش i lart dhe ka nështruar çdo gjë فوت امام البغوي نريد من فjalen Allah subhanahu wa ta'ala وان الله هو العلي الكبير ده سا الله هوش i larti i madhështori فوت امام البغوي دو ثوت cha Allah هوش në çdo gjëje ka thënë ibn Huzejme qodi Allah subhanahu wa taala subihisma rabbika l-aala pastrojë në çdo në çdo emër të Zotit tonë që është më i lartë thotim ibn Huzejme që është dietar nga dietar më të mëdhenj të xhenetit që emri i Allahut te ala është i njohur në gjuhën arabe nuk ka gjë si për ti dhe ai është si për çdo gjëje thoti Mohamed Saadi El Ali u El al A'la emri Allah të El Ali dhe El A'la dhe të thot që Allah subhanu wa ta'la ka lartësin absolutën e të gjitha aspektet. Aji ka lartësin në qenën e ti, dhe mërëgjë lartën në qenën e ti. Ka lartësin e vjërtytët e cilësive e ti të, të t t larta, si kurse ka dhe lartësin e në nështërimit, sepse ka nështëru e shdojgjë, dhe në shdojgjë është poshtë pushtetit ti, nën pushtetin e ti. Kështu që Allah subhanohet ta'ala ka qëndërurë në bjarësh, pushtetin e ka në dorën e ti edhe përshkruë me të cilësit më të larta, si kur se përshkruë edhe me të cilësit e më dështis, bukuris, edhe cilësit e ti e në më të plotat. Në më thënë, thot imamës Saadi, Çuptimi emri i Allahut subhanuhu te al ala alai do thot që Allahu subhanuhu te ala posëdon lartësinë në të gjitha aspektet. Ndërsa për emrin Allahut -Muta al mutaal kanë thënë shumica dietarëve të tefsirit që do thot që Allahu subhanuhu te ala është lartësuar me çdo gjë me fuqinë e tij. Fot ibn Kathiri -Muta al mutaal është ai i cili është me çdo gjë, edhe ka përfshir çdo gjë me dije dhe me dhe me fuqinë e tij. Dhe çdo gjë i është nënshtruar ati dhe të gjithë e krizët i kanurru qafët për madhështin e ti më dëshirë e se më pahirët. Këto ishën argumentet dhe kuptimet në lidhe me emrat Allahus Umhanu wa ta'ala që përmëndë. Kalëm të të pike e dhëtë temës tonë. Shfar, shfar përfitojmë ne për këtjur e emrave? <clears throat> Qështje e parë? <clears throat> është shumë e do mëzdojshme vlezër që të njohim që një për i qështive më kërësorën në fenë tonë është të njohim sa Allahu Subhanu wa ta'ala është lartë edhe këtë lëgje Allahu Subhanu wa ta'ala e ka përmëndu në shumë argumente të Kuranit si kurse e ka përmëndu dhe profetit S.A.W. në shumë argumente në shumë hadithet ti edhe gjitë umeti islam bëjkar për sahabët, tabininet për njështë të brezëve të parë, të pasër, ka rënda kërët që Allahusë më khanu e talë është lartë. Dhe i nisa erdhen gjëhmijet të ciret filluan të koshin që Allahusë më khanu e talë është kudo. Edhe për këtë arsujet dhe djetarët, u do nëmballë këtyre grupeve edhe shkrujtën libra për të nëzjenë në pat kote në tyre. Ata volën për ta sepse në atë kohë, ata ishim pak grupe dhe humbërë, Edhe kjo është një ide e re, dhe sikur mos fisin që në të kohët jetarët, nësot nuk do të kishën kuptuar, do të të të vërtet, dhe e sa, vedu nëse do të, sh... të shironët Allahu Subhanu wa ta'ala. Edhe argumentet për të gjëjën të shumëta, për këtyur argumenteve kemi shtate jetë e kohërnore, të sila të rgojnë që Allahu Subhanu wa ta'ala është bjarësh, arrahmanu alën -al arshis të wa, në shiru e si bjarësh qëndronë. Janë dhe gjështë ajetë të tjera që thonë thumës të walër arshë, më pasë që ndrojmë bërë arshë për Allahu Subhanu wa ta'ala. Êshtë ajetë që është më surën Araf 54, surën Junus 3, surën Sejsh dhe 4, surën Taha 5, surën Furkan 59, surën Ra 2, surën El Hadid 4. Si kurse kemi edhe argumentet tjera që tërgojnë që të këllahu Subhanu wa ta'ala në gjitën punët e mira, në gjitën dhe fjallit e mira është të fjallë Allah subhanët talë në sërën të, fatër dhjetë që thot I lejhës adur kelimu të tajibu el amelus salihu jarfau Të ka i ngrihen fjallë të mirë dhe punët e mirë a i ngre Thot i ma më të daremi U tërgondë më thënë, tërgondë të të fjallë për të kundushtuar Ate që thonë grupe të humbura që Allah subhanët talë është kudo Thot, të kush ngrihen punët e mirë Ndërkohë që Allahu subhanahu wa taala për ta sipas pretendimeve të tyre të gënjeshtës, për ta Allahu, domthonë për grupet e humbura, Allahu subhanahu wa taala është me vet puntorin, me atë që bën punën. Ai është me të në shpinën ti, ti, e tij, xhaminën e tij, në vendin ku rri, kështu që kush të kush u ngrit ka ngritan punën atëherë. Pastaj i mbyll fjalën e vet duke thënë, "I pasur është Allahu për aq sa thonë njerëzit." Gjithashtu thotë Allahu subhanahu wa taala, "Para vjetë drëjajave të ulursh," poseduesi i asaj domun që Allahu subhanahu wa taala është poseduesi i arsht. Gjithashtu thuat Allah subhanahu wa taala fa huwa mamta Allah subhanahu wa taala fa taala Allah al-malik al-haq i lart se Allahu i madhëruar sunduesi i vërtet i lart. Dhe kjo tregon që Allah subhanahu wa taala siç posedon lartësinë e tij, e qenien e tij posedon lartësinë në pushtetin e tij. Gjithashtu dhe në emrat e tij thuat Allah subhanahu wa taala sabih bismi rabbikal aali chemun al-musibir. Gjithë argumentet e të tjerë janë shumë të tilla tregon që Allahu subhanahu wa taala është lart. Do sa grupe të humori thonë që Allahu subhanahu wa taala është kudo. Edhe këta njerëz në të vërtetë s'e kanë njohur Allahu subhanahu wa taala siç duhet. As nuk e kanë vlerësuar atë siç duhet. Um qadru Allahu haqa qadri. Nuk e vlerësuan Allahun siç i takon madhështisë tij, sepse nuk e kanë njohur atë siç duhet. Prandaj zot i bënte imia në të imi, një libër, i quhet el Fatwa al-Hamawiya. Ka folur në librin për Një për çështë kryesore është për çështën e qendrimit Allahu mbi Arsh dhe këtë libër e kanë përkthyer Lusullon që t'i leçojë që të bëtojë në shpëti. Ka folur te eventet e mia dhe ka treguar shumë ndërmimi detarë ndër tërë nga nga fundi thotë edhe mbasi e përfiturove gjithë për shkrim madh Allahu subhanuhu te ala. A mund përfituhohet që me madhështinë e tij të hybra në krisave të tij dhe ne do të falim për të gjitha që keni për të arritë një përfitorin të përafërt inshallah që këto gjësha po mundur. Me madhështinë Allahu subhanuhu te ala Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam edhe sahabët e besojnë që Allahu është i lartë. Transmetohet nga Buseidul Khudri radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam i thotë sahabëve: A nuk më besoni mua? A nuk keni besim tek unë? Ndërkohë që un jam besniku i atij që është në qiell, jam besniku i atij që është në qiell, më vjen lajmi i qiellit mëngjesnë mbrëmje. Ky është argument i qartë domthonë që Allahu subhanuhu teala është qjell. Mbas se kemi treguar edhe një herë tjetër që fjala qjell në gjuhën arabe do të thotë lartësi. Domthonë nuk është kuptimi thjesht domthonë që është brenda në qjell. Sepse kjo nuk nuk është e vërtetë. Por qjell do thotë lartësi, domthonë që Allahu subhanuhu teala është lartësi. Ose kanë vend jetare që kanë një kuptim tjetër, kur themi fjala në, nuk do thotë që është në, por mundi të the mbi me kuptimin mbi, dhe në kuptimin mbi, siç tham për shemb, marrim më të kemi përmendur edhe një herë tjetër, kur themi të hesëm tokë. Mos do të thotë vallëm që të hesësh brenda në goncit tokës, hes tokë në hesnë tokë do të thonë hes mbi tokë. Kjo janë në kuptimin mbi. Kështu kur themi që Allahu është në qjellë, do të thotë mbi qjellë. Ose fjala qjellë në gjuhën arabë do të thotë lartësi. Kështu njëra për këtyre dy është shpjegimi që kanë dhënë dietarët për të kuptuar qartë këtë fjalë, sepse kur themi që Allahu është në qjellë, nuk do të thotë që Allahu është brenda në qjellë. Është pas Allahu për sa gjëje. Nuk mund ta përfshinj në krijesat e tjetra. fot një për dietarëve të seleve që quhet Ibn Nasr al-Sijizi në librin vetë al-Ibana dietarët tan mësuesit tan fot si Sufjan al-Thauri, Malik ibn Anas, Imam Malik, Sufjan ibn Uyain, Hammad ibn Sulaiman, Abdullah ibn al-Mubarak, al-Fudayl ibn Iyadh, Ahmed ibn Hanbal, Ahmed Imam Ahmed, Ishaq ibn Ibrahim al-Hamdli, Ishaq al-Rahawi, ibn al-Rahawi, të gjithë këta dietarë, domethënë këto ka përmendur ky sepse numri këtu shumë herë do të më i mall, por këto që jifti këy vet fot Të gjithë ta ka rëndakur që Allah subhanu e talë me qënin e ti është bjarësh, ndërsa dhije e ti është në shdo vend, edhe i shikohë të ditën e gjukimit nga besimtarët, edhe zbret në qilën e dunjas, në rëpysh besimi e hësionet dhe gjëmatet. Gjithë është të thot e bunuajma na subhanin në liber në vetë të lakid e takides, rruga jon është rruga atyre që ndjekin kuranin, sunetin dhe rënin dhe kortët gjithë umetit. Ate që besojnë ata besojnë edhe ne, edhe ata në ndyr dyrtë tjere besojnë, në më thëmë, ata që ndikë kuranë në sunetin, besojnë në hadithët të cilat të regojnë se profetis sallallari e sallem në ka të reguar që allohë që nërën bjarësh, edhe ne pohojnë edhe. Pa e, e për njësuar, pa, pa e dhe në shëmbëllëtyr, edhe pa e deformuar edhe. Edho Allah subhanahu wa taala esh larg krijesave te tij dhe krijesat jan larg te tij. Nuk ka hyr te kto, as nuk kusporzir me to. Ti. Por është ti Kjo esh fjala e tij. Por esh mbiarshin e tij ne lartsi e jon tok. Kjo esh fjala e Imamit Ibn Uaym al-Isbahani. Ni det ngjashme me kte ka treguar edhe Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman al-Sabuni ne Ibn libr te vetin, qe që quhet që Kitabur Risale fi Sunnah që e për sunetin. Edhe ndërët e tjere ka të rëgurë hadithin e robereshës të cilën në vajt një, një për i sahave që qëtë Muawi ibnën Hakem të këpërfetit sallallahu a.s. dhe thauj dërgurë e Allahot Unë kam një roberesh edhe e qëllova të më shuplak për një gabim që bëri njërë për për përndovë e që e qëllova dhe, dhe duhet të aliroj i tha profetit sallallahu a.s. si dhe të të shiko Edhe nësodhë të profetët sëlem, në pyrit të profetët sëlem, vajzën, ku kusht, është, ku është zotë jëtë, i tha në që jelë, në që jelë, i tha ku shë mund, tha ti i dërgurë e Allahot, i tha profetët sëllësëm, lirojë, sa jo është besimtare. Tërgërë e borëthmanë së abunë në këtë liber në vetë, që djitë djetarët e umetit, edhe së lefët e lartë, të m Nuk ka rën në kontradikt që Allahu subhanahu wa taala është bjartsh. Edhe Imam Shafiui gjithashtu e ka treguar në librin e vet këtë hadith që përmendon dhe e ka marrë si argument që robi që duhet liruar duhet të jetë besimtar. Duk, duke argumentuar me këtë hadith, që robi që duhet liruar në çështjet e kefaretit kur ti bëni gabim që që duhet të tashlysh me rob, me sh... lirim robi duhet të jetë një njerëz besimtar. Prandaj edhe profetesa nuk e pyeti, edhe gjykoi për besimin e kësaj vajzes duke besuar, duke i treguar që ajo beson që Allahu është i lartë. Prandaj fot ky Ebū Uthmān es-Sābūn në të libërve thot, kështu që profetesa në gjikoi për besimin e saj kur ajo paroi që Allahu është i lartë, edhe që e njeh Allahun me lartësinë e tij. Kodi Imam Ad-Dārimī në lidhje me këtë hadith, ky hadith tregon, ky hadith ato shargumente tregon që ai për ai personi cili nuk e di që Allahu është i lartë dhe nuk u shmontok, ai nuk është besimtar. Për ndaj dhe Imam Abu Hanifja është pytur në një për nëzënzëve të ti e bu mutirë që vetë, është pytur për atë personi cili beson se Allah subhanu wa ta ta'ala nuk është nuk është në bjarësh, këtë Allah nuk është në bjarësh, këtë Imam Abu Hanifja i person është mos besim tarë, këda nga feja, sikur se është pytu gjithashtu, Ibn Tunde Ghasemit apo Buhanika është treguar Bu në to librat që u thash, qoftë al-Fatuh al-Hamawiya, Fatwa al-Hamawiya, e më tej njëz. Çi një person fot, unë unë di që Allahu është mi arshi, por nuk e di kush arshi. A është si pushtetësi apo është në tok? Në pra. të Buhanive ky është qafir prap. Sepse kam uhur gjithë ato argumente të qarta që tregojnë që Allahu subhanahu wa taala është lart. Ibn al-Qayyim al-Juzeyri ka shkruar një libër kundër atyre të cilët do mohojn lartsin Allahu subhanahu wa taala. Qi juhet dëgjojë ju është Islami dhe ka treguarën të tërë shumë shumë argumente, të shumtë të panumërtë në lidhje nga Kurani, nga Suneti, ë, tjetë seleve, sahabe, tabiin, mbi dietaut mën një libër të tërë vetëm për të çështje, ose për në shumicën e tij. Ne tash një libër dobishëm, plus Allahun që në, në dhomën tualetës që ta lexoni atë. Kalojmë te një çështje tjetër. A juje se ruan më shumë çështjen e lartësisë së Allahut dhe mbadështisë së Tij është që ne të krijojmë një përfytyrim të qartë se si është universi. Është më të vërtetë kurioze që njeriu të meditojë në krijesat e Allahut subhanuhu teala. A nuk than Allahu i madhëruar në sura Al-Imran, "Inna fi khalqis-samawati wal-ardi wakhtilafil-layli wan-nahari la'ayatil li'ulil-albab"? Në krijimin e qiellit dhe tokës, në ndryshimin e natës dhe ditës, Ka argumente për ata që janë, ka logjikë. Alledhine edhkururën Allahë që jamëm, më ku'udëm, më ala gjënubim, të cilët e përkujtojnë Allahë në ka murur dhe shtërijer, uaj e të fakkarun e fi khalët e sëmauat e më ardhë, e meditojnë në kërijimin e qëjve dhe të tokës. Dhe thonë, Rabbëna ma khalëk të hadhe batële, Zotë Jonë, ti nga këriurë të kotë, subhaneke, ti i pasën është do e metë faqinë e azabës së narit. Dome sa ne ta shikojmë gjithë madhështinë e madhe të krijesave madhë të, të krije, Allahut subhanuhu te ala, edhe mand të sa argumenton që Allahu subhanuhu te ala është shumë i dashur dhe nuk e ka krijuar gjë atë kot, po e ka krijuar për një qëllim shumë të lartë. Theu thot Ibn Taimiyah, Ibn Taimiyah ka vdekur në vitin 728 të Hijrit ose më për afërsisht në vitin 1320 të ka në vitin djëllarë. 1.320 dhe të ca, në vitin djëllarë, pravërsishtë. Do në duhet kjo për, një, për disa qështë që të qështë dhe të përmën në të shtihë. Këtë i përnëtejmë e në libur në vetë me gjmuën fetawa në vëllimi nëmër 5, aqën 150 me botimin e vjetër ose 95 me botimin e ri, se ka 2 botimi në këtë libur, ose më në këtë dhe më shumë më në më në këtë di. Këtë, si që ka rëndë dëgur djetarët, është të rëmbullakët. Të lojgje e thotë kur, për para 700 vjetës në i kohë që, në më thënë, kristënerizmën e të kohë, lundronë e nërësirët e ignorancës. Dër von, i vonë, i vristin shkenzëtarët, se thoshin që të të kërër rëmbullakët. Nësë e i brinëtejmija e ka tërgur të lojgje e që para 700 vjetës, që të të të të të të të të të të të Edhe thot, i përpërshdo në këllimin të njës, edhe është e rrëthuar në shumicën e saj me ujë. Thakësire e tokës është një e gjashta, ose në qikë më shumë se një e gjashta. Edhe ujë që e rrëthuar në shumicën e saj dhët është në formë ku beje, në më thëmë në formë ku pole, ujë. Këto dhe gjërsh kërë i lecëzon të ashtë duke të mësikur këju jeton në shekullin ton i bëndë të njështë, Edhe domun ka ka kriju ka bërë gjeografi dhe ka lexuar gjithë këto gjëra, domun duhet, mund të jem të çuditshëm. Edhe thot, vazhdon, që fjalim te një sot. Edhe largësia që ndodhet ndër ndërmjet qiellit, domun ndërmjet ujit edhe qiellit, që është nga Joan, është njësoj si largësia që ndodhet ndërmjet tokës që jemi ne edhe qiellit që është nga Ana Joan. Edhe vazhdon pas e fjalë e ditë thot. Kështu që po të shkosh poshtë, nuk e bërt gjetur, po të futesh poshtë në rrecë, do të largohesh nga nga nga sipërfaqja e tokës, të futesh brenda, nuk e bërt gjetur vetëm se meze në tokës, edhe fundi i meze të tokës është qendra. Kështu që nuk ka an reale, an reale për ne, vetëm se dy an. Ose sipër ose poshtë dhe poshti mbaron me qendrën e tokës. Çfarë do të thotë më? Mirë, po poshti dhe sipër thot ndryshon në bazë ndryshimit të personit. Domethënë ai ai e përfitoron tashmë si përfitojmë edhe ne që ai që është në Amerik sot, sipër përtohesh në në këtë drejtimi, kurse poshtë përtohesh në këtë drejtimi. Kurse ne jemi në të kundërt, sipër po ne jemi këtej, poshtë ne jemi atje. Mirë, po dy janë vetëm vetëm dy janë anët reale. Poshti dhe sipër, kjo na intereson të krijojmë një përfitim për atë që do të themi. Kështu që thot, vazdhoni me të mia dhe thot, kështu që lartësia në tokë është në anën anën e fytyrës së tokës, në zdo, në zdo anë, në më zhdohet më zhdoan, domethënë zhdoan të tokës. Po sikur qillin, ke shikuar lartën vërtet, megjithëse është në çdo lloj forme, ke shikuar lart. Kurse poshtë si konsiderohet, kur shikon poshtë në tokë dhe kur futesh në rendi, kjo është poshti. Ky është poshti real, ai që është poshti. Kështu që vazhdon fjalën fjalën e titut thot, kështu që gje më poshtë është poshtë sipërfaqes saj deri në fundin e qendrës së tokës. Edhe ky fund i cili është qendra e tokës i cili quhet, çfarë thot, i cili quhet vendi i rënies së peshave. Kupton nga qytë domunë 100 konë vet vendi i rënies së peshave ose diçka shumë më gjashtë më tepër që ne e qujmë sot force gravitetit, kupton? Ai se ka dhënë forcë gravitet, sepse nuk dish çipozë, nuk e ka thënë në formë tjetër siç e thon ta Një të në arabit gjatë dhe bije, pa ka, ka shpër në tullë e forme, që kuptohet për kësaj të mundin që ata ka pas një ufuqa të herë forcënë në gravitetit. Në një koj që sot një vetë në bot, që forcënë në gravitetit e ka shpipur një toni. Një toni ka vdegur në vitin 1727 dhe lorë. Kurës e iben të një, ka vdegur një vitin 1320 dhe kusur dhe lorë. Dëmë të 300 dhe para një toni. Që një toni delë, blofë. Përndaj, është shuditëm hëndë që ne muslimanët, sot kemi ngellu mrapa. Dhe realiteti e që ne muslimanët ngellu mrapa, kërë e lanë në fenë tonë. Shikot që farëzbulime shë më daj ka mërë tjetartë. Ne ngellu mrapa, kërë e lanë në fenë tonë. Kurse, përëndimi, heci përpara, kërë e lanë fenë në vetë. Sëpse feje ishte, ishte pengusi dhe barekada kryesori për të përparuar. Kurse ne, ajo që në penguji ishte lanë një fesë. A dhe vazhdo një për të mija duke thënë, edhe këshu thët dhe më përshkrimi që që i bëni për të mija të shkurtimi, se pëse fatisht ka full shumë gjatë për të gjë, edhe parë në ua dhe dhe dhe me faqe, edhe me, me vëllime, nësë të shëronë për jështë të shikojë vetë, se shfar ka thënë e i, që të shikojë vetë për të që po themë, të shikojë vetë të me shmurë fetawa, thët dhe më të mija dhe kë Përfitimi që që përfitoren shumë njerëz sot që toka është kështu, ishim më vëmendë shikoni, toka është kështu, qielli është këtu, 2, 3, 4. Kurse për këthe nuk kanë indiferencë çfarë bëhet te. Kjo është përfitimi shumë i zënësve. Realiteti është domundon që toka që është rumbullaqët, po ta shikosh, ai që është këtu, qielli për të është këtu, megjithëpër ty këto komos do këngon zorë të poshtë, por kësysh poshtë, kjo është lart. Kjo është lart, nuk është poshtë. Për ty, ti mendon, mendon sikur kjo është poshtë, por kjo është lart. Poshtë është vetëm u bën si tokës. Përndër se Allahu subhanahu wa taala ka dhënë një veti tokës e quhet veti e gravitetit, që bien gjërat në qendër të saj. Prandaj, pranë gjërat nuk bien nga nga poshtë sipër, por bien nga sipër poshtë. Prandaj, po të shikosh kështu tokën, atëherë thotë Ibn Timia, edhe qielli i parë ka këtë formë. Ky është toka, rrumbullaqët, edhe qielli kështu është në të gjitha anët, qielli i parë, edhe qielli i dytë, edhe qielli i tretë, edhe qielli katërt, edhe qielli i pestë, edhe qielli i shtatë, të njëjta forma, domosdoshmë nga të gjitha anët edhe forma e qelë dhe të të të më tëjmija është formë rumbullakët siqë është dhe forma e togët që të shtu që që ato janë siqë janë 7-3 së togë janë dhe 7-3 së qelë më dështin e tyre edhive të më lau subhanu e taala të të të tëjmija në lidhe me rumbullakësine qi e dhe të të që i qihet jem të mbërë rumbu lakët, edhe i quen në arabisht në nër tjela, përveç se ma thua dhe e flak, felek. Thot, duko rëgumentur me kurani, me sunetin dhe mërënin dhe kurë të gjithu medit. Sëpse vetë fjallet felek, thot një në arabe, dhe të thot, diçka rumbu lakët, rumbu lakësi. Përne dhe Allah subhanët ta'la thot, për hanën dhe për djelin, o kullu në fi felek i një svehun, dhe të gjithë të to, në një Po tash i kush përkthyesi Kur'anit që ka përkthyer po për Kur'ani nga arabisht e ka thënë në galaksion, për kjo nuk është e saktë. Kjo është domosdoshmë ndje, domethënë të bësh aventurën në përkthimin e Kur'anit. Po arsye sepse Allahu nuk ka thënë galaktik as apo as nuk ka qenë ndonjëherë kjo gjë në, në kohën kur gazbit Kur'anin, çdo të galaktik. Dorasa fjala që ka përmendur Allahu është rumbullaksie. Se kush është qëllimi se rumbullaksie, as galaktika, as diçka më e madhe se galaktika që është qielli qell i parë sepse formalisht, siç thon, e thonë, rumbullaqët, a është diçka më mallë se që Allah godi. O na mysaftë që këy jet për këtë siç është njoosur njesin. Të gjitha lundrojnë në një rumbullaqësi, siçi është rumbullaqësive, vetëm Allah e di. <hët> Vazhdoni bënte një dhot, thot për diëtarët e kohës vet, të cilë ka qenë diëtarët e astronomisë në atë astronomi që ekzistonat deri të thot të gjithë kanë qenë dakord për këtë ide që po themi. Ndërsa Arshi fot i bën te njëa, ndërsa Arshi është në form kubejë. Po të ndërsa Arshi është në form kubejë, dhe është argumentuar për të vëlgjeje, dhe kush dietar, domethënë normalisht dietar shoj më dhë argumente që ka sjell, si domethënë normalisht i si sjell sepse i merr këto argument ato, mbase edhe dikujt tjetër për dikujt tjetër, këy hadith ose ndonjë hadith që mund të di dobët, por përto përdesa ka marrë argumentësh i saktë. Thot, hadithin që e trasmeton Ebu <coughs> Dawud, i me gjisa i ka thëmë fatihisht, i me të mija rrugu yeah, je, që të rgonë, që këra didhë më të munkethe një farë dobësi je, yeah. nga Ebu Dawud, i trasmeton nga Gjubir ibnë Mutërin, se ka thëmë erit të kërëfetit sallatësallem një fshatarë, dhe i thawë i do guri Allahot, u munduam shumë, Oha çdo gjë, kemi nevojë që ti të lutesh Allahu të bjerë shi ose diçka e ngjashme që na di ti gjatë, ndër tjerë i thotë Provesa se në fund parë, i thotë Allahu subhanuhu te ala që arshi, dhe arshi i ti është mbi qiell e mbi tokë, kështu. Edhe bën me gjithë Provesa në formën formë. për e kubes. Domthon arshi është të çdo lloj. Normalisht të çdo rasti po përshkruhet çfarë? Një krije. Edhe nuk nuk është ndaluar të përshkruash një krije. Është ndaluar të përshkruash kriusin. Është të pasoj para syrë gjithmonë hënditi që ka thënë Allahu subhanahu wa taala leiset kemi të li një şey, nuk ka asnjë asgjë. Nuk ka asnjë asgjë. Përpij gjithmonë ta kesh përpara syrëstë. Nuk ka asnjë asgjë. As nuk mund të përfitojë dot një kurti Allahu subhanahu wa taala. Ne duhet të përfitojmë sasiaën krijesat e Ti, që të arrijmë një përfitim në lidhje me madhështinë e Allahu subhanahu wa taala dhe jo me cilësitë e Ti. Në realitet Është zëtimet e mia që nuk ka argument që arshi është rrumbullakë siç e hanqit gjithashtu. Përfytojeni, kjo është toka, qilli 1, qilli 2, qilli 3, qilli 4, qilli 5, qilli 6, qilli 7, jo kaç, normalisht domodin është diçka që se kap do të më në njerëzit. Kush po është poshti zbret në qit, vjen nga qitë zbret për në tokë. Mos e shikoj këto lloje forma që po bëjnë këto lloje forma kështu sepse kjo, kjo nuk është an reale është arën vetën që është një luan që e përfiton njërën në mendje ndërsa poshti është ajo që shkon në brondicit tokës prandaj dhe Allahu i është më ka krijuar tokën me forcë graviteti që i tërheq gjërat nga lart poshtë atëherë qiet janë të gjithë të rrumbullaqët gjithashtu <clears throat> tregoni bën te mnie për arshin që arshi Allahu subhanu teala ka këm si janë këmë të arshit se dhe di vetëm Allah i më dhëruar, nuk në ashtë tërguar, gjë vetëm se në ashtë tërguar në hatith sakt që jetë asmetonë Bukhariju dhe muslimi, nga Abu Saidi, radhjallahu anhu, fa, erë një person të këpërfetis, ala sëlem, për që futëve, dhe i tha, oj, i tha, o, o, o Muhammed, një person për shokëve tu, me gjuhet i me shuplak, me gjuhet i me shuplak fëtyr, dhe i tha, profetis, ala Dhe i tha profetit sallallahu alajhi wasallam pse i jûjtim me shuplak. I thoi duke qur'an Allahu, unë isha duke kaluar në treg. Edhe dëgjova këtë person duke thënë, "Pasha atë që zgjodhi Muesën para gjithë krijesave." Dhe i thash, "A e zgjodhi edhe para Muhamedit?" Edhe u nxefer në këtë moment dhe e futëm në shpuls urratit. Ateja profeti sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët Mos bëni dalim dhe me në profetve, thë. Mos bëni dalim dhe me në profetve. Kjo është pre modestit si ka pas profetit, sallallahu sallam. I thot, mos bëni dalim dhe me në profetve, thot, sepse njerëzit, lidën e gjukimit, do të bjerë të fikët njerëzit jithë dhe, edhe unë do jemi pari person që do zjoam, profetit, sallallahu sallam. Edhe kur zjoam, do të shofë musën, ka kapur një për i këmë vetë arshit, edhe nuk e di, au zjoa për par apo i është konsideruar ai efekti që i ra në dyndja kur pan malin turmë vështin Allahu subhanahu wa taala gjithashtu vazhdonim të më thotë thot, profeti sallallahu alajhi wasallam kur ti luteni Allahu subhanahu wa taala kërkoi një ati firdausin sepse ai është mezi xhenetit dhe më i lartë i xhenetit dhe sipër tij është arshi i mëshiruesit dhe për i tij burojnë të gjithë lomet e xhenetit përfituor në xhenet domethënë është në të gjithë forma është në këtullë formës, vjen rrit rrit derisa është në milartë xhenet e Firdosit dhe zgjerohet poshtë këtullë formës. Për më tepër Firdosi është më i lartë dhe është në mes me i xheneteve. Prandaj ky është përfitimi, mund të në form katror, në form në forma të tjera rëndësisht mund unitë që janë të rrethuara, <clears throat> xhenetot e tjera vinë më poshtë dhe anash, kurse xheneti më i mirë është në mes dhe më i lartë. U sallon ti që do bëj për tyra që janë xhenet. Sot i bënte një, kështu më sa tham treguhet u bë qartë nga anë të dyra hadithëve se krijesa më e lartë është Arshi, edhe sa Arshi është tavani i gjithë universit. Edhe sa ai është në formë kubeje, ka këmbë. Edhe çu domun, edhe pasaj në mbyll fjalën e tij mendtë mia duke thënë, kështu që duhet ditur Së gjithë bota e lartë dhe poshtë, bota e lartë bota e prici, bota e qijevë dhe bota e poshtme që është bota tokës ku jetojnë to, edhe çka edhe çka rreth tyre, çdo gjë që e rrethon këto, janë shumë të vogla përpara Allahut subhanahu wa taala. Edhe mbyll, e mbyll tani vetë duke thënë, wa ma qadara Allah haqa qadrehi, nuk e vlerëson Allah subhanahu wa taala asaj çmëto mveshëti. Thotë përfetit sallallajnë e sallem në haditirë në baro e fjalimin të njësë, kjo ishë në më thonë mënyrët për afer tjale ti, <coughs> thotë përfetit sallallajnë e sallem në hadit të sakt, nuk janë, dhe më në shtatë qijit, shtatë qijitët, nuk janë për para kursijit, vetëm se si një halk e hedhur në shkëtirë. Përfetyroje që ka thëmë përfetit sallallajnë e sallem të haditë, Hadithi në mënyrë të gjatë është në formë. Hol Profet Oselem, koka përpara qjellit parë është si një hallë e hedhur në shkretir për fituar një shkretir pafund. Edhe kë hedhur një hallë tutat vogël. Qi vë noza mundi në uazë diçka e ngjashme me këtë e kë hedhur shkretir. Që parë masë, në më shkretir. Çfarë për masën nuk ka kjo hallë kanë lidhje me shkretirin. Kush është toka në lidhje me qjellin e par? edhe, tho, Sallam, parë? Edhe Profet Oselem, qjelli i parë kushtuar në lidhje me qjellin e dytë. Atë sipër fiziku të përmitorës gradualisht që po them. Që ta lidh të kuptosh se sa mund të zgjodhë Allahu subhanahu wa taala. Edhe qilli dyt, i dytë, domethënë, çka bën aty, domethënë normalisht me 100 para dhe me, me tokë, kushtuar si kjo halka në shkretir pafund në lidhje me qjellin e tretë. Edhe qilli i tretë lidhet me qjellën katërt, dhe qjellën katërt lidhet me qjellën e pestë, dhe qilli i pestë lidhet me qjellën e gjashtë, e qilli i gjashtë lidhet me qjellën e shtatë, përfituar çfarë mund vështije që nuk mund nuk konceptohet mend njerëzit, dhe qilli i shtatë në lidhjë me kursijin e Allah subhanuat të ala. Kursijin, ka thënjë Ibn Abbas i bëna basi për kursijin, që kursijin është kryesën bitë të cilën Allah subhanuat të ala vëndosë ka më dëti. Nuk lejojët përfitorohet se si është këllu i gjeje, e se si mundet vetëm nejme të detyruar të bësojnë. Dhe më thënë, shtatë qijit në lidhjë me kursijin, që nuk është arëshë, kursijin ësht Disa e kanë shqiptuar që kursi do të thotë die, por kjo nuk është e saktë. Është transmetuar nga Ibn Abbasi, sikur ka thënë që kursi do të thotë die, por kjo nuk është nuk është transmetim i saktë nga Ibn Abbasi. Por edhe grupet e humbura kanë përgjithmonë më, më të ndodhtat për të arritur për të devijuar argumentet Allahot. e Allahut. E saktas kë që po themi, që Ibn Abbasi ka thënë që kursi është krijesa mbi cilën ka vendosur Allah subhanuhu teala. A do të çajësh të thitë Et çka bën atyre në lidhje me kursin thot sa një sa një hall që hedhur në shkëtir që nuk i di konfundin e saj. Ndërsa madhështia e Arshit nuk e di askush përveç Allahut subhanuhu teala, domthon kursi i përpara Arshit nuk është asgjë. Kursi i përpara Arshit nuk është asgjë. Madhështia e Arshit nuk e di askush përveç Allahut subhanuhu teala. Edhe ashtu për të arritur për për të, të krijuar një përfitim më të ngjashëm atë që po themi është Edhe hadithin që transmeton Jabir radiyallahu anhu se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë, "Më është dhënë leje që të përshkruaj juve ose të tregoj juve për një prej melekëve të cilët mbajnë arshin e Allahut subhanahu wa taala." Thot profeti sallallahu alejhi ndërmjet veshit të tij, edhe krahut të tij, edhe shpatullës së tij, është një largësi prej 700 vjetësh. Domethënë vetëm kjo, domethënë kjo distancë ka që vogul për, për ne është 700 vjet për melek. Domethënë Po të, po do boshnjë lloj për logaritjet parafort i bieçi 1 prej me lajve që bën Allah në Arsh, mund të dimë sa gjithë universi. Allahu Akbar. Wallahi vetëm 1 milion me fllodim madhështie është transmetuar në hadith mbi profetit dobët që tregon që sot e bën Allah në Arshin Allahut 4 me lajke. Nuk kemi ndonjë argument sakt se sa me lajke e bën Allah subhanuhu teala. Dhe së ditën e gjykimit është treguar në <të> Kur'an që Arshin e bajnë 8 me lajke. Po e profeturojë pak 1 me lekë mund të tjetë, mund të jetë madhështia e tij më parafsis sa sa universi. Atëherë çfarë madhështie mund të kjo arsh? Atëherë o Allah sa madhështori e nuk ke lëvrësuar se e meriton madhështia jote. E ajo mund të ta adhurojë më to se çfarë madhështisë meriton madhështia jote. Me gjithë madhështi profeturojë se ku hyn njeriu në lidhe me gjithë të madhështi të Allah subhanu wa ta'ala. A me gjithë të njëriu të regodhme një mëthë. Sa i vogër që është njëriu? Shpa vlerë? Të regodhme një mëthë për Allah subhanu wa ta'ala. I muhonë argumentet ti. Ajo që vlenë dheze për të përmandur tu është që përfyturimi sa i madhështi e të Allah subhanu wa ta'ala dhe që aji është lartë një shdëgjërë dhe gjithë gjët krijon, të gjithë tham, të krijon pushtymin që Allahu subhanuhu teala është mëmadhështori 1, që ajo me emra që po themi, edhe të krijon pushtymin e qartë që Allahu subhanuhu teala është lart çdo gjëje. Atë ka treguar një dietar gjithashtu, që është gjallë zotë se ai ka bërë një libër që titullohet Njohja e Mmadhështorit të Lartçurit me cilësinë e Mmadhështisë dhe bukurisë. Bekafu lutish gjatë koha fatikis nuk na prenton shumë për të forë për të gjë. Mirë po ka treguar në shumë ndër tjera që Allahu subhanahu wa taala na ka shpalosur madhështinë e tij në disa argumente, për këtyr argumenteve kemi që Allahu subhanahu wa taala ka treguar që ai e ai e ka e ka e ka në dorë ditën si e gjykimit, e ka tokën ditën e gjykimit me dorën e tij. Allahu mbi atë. Nuk lejoja ta përfituam se si është thënë nga Allahu subhanahu wa taala. Kjo gjë është treguar në Kur'an nuk ka seri zgjë vendosen para syve tu gjithmonë nuk ka seri zgjë nuk mund ta nuk mund ta konceptoj dot njeriu dot mândështin e qijev se përfituron do të janë krijesa ti nuk përfituron do të mândështin e kursit nuk përfituron do të që sipër kursit është ujë siç ka thënë Allahu subhanuhu teala wa kana 'arshu 'ala al-ma'u kuran dhe arshi ti është mbi ujë do të thonë bi kursi i është ujë në bi ujë është arshi Allahu subhanahu teala dhe mbi arshin e ndërron Allahu subhanahu teala Allahu nuk ka në vëjtë për arshin. Për kundë e zë arshin ka në vëjtë për Allahu në më dhëruar. Një bërë kjo të rgonë më dhështin e ti. Gjithashtu, prej gjërëve që të rgonë më dhështin e Allahu të është, se Allahu subhanu të ta reditën e gjykimit do t'i palo si qijit vë sëmavatu më të ujatu fi emini, bi emini. Edhe qijit, do të Allahu subhanu të ta reditën e në sunë zumër, janë të palos, ura, që jetë, qësa të që jetë, në më thënë gjithë universit, universi, në ndohë universit, është i palonës në djathën Allahës së më fanën ta. A me ndohën do të se që farë më dhe shtjë është? Thotë e pëdur kader e lë gjilani në libën e vetë e lgunje, thotë, cilësia Allahës së më fanën ta, që është mbjarësh, është përmëndër në shdo libër që i lorë, dhe është të reguar, i dhe pa e profetëruar sësi. Edhe përse të rgonë këtë djetarit atë fjallë në Ibn Abbasit që ka thënë që më dhështin e kursi dhe më radhë. Gjithashtu të rgonët në lidhë me emën Allahu Subhanu wa Ta'ala, në këtë emër që përmëndëm, më dhështori, thëtë Allahu i më dhëruar në surën shura, të ka dhësëmëmatuja të fattarën me feukihinënë, Që nga disa qiell nuk po çohen nuk po çohen nga sipër. Që nga disa qiell nuk po çohen nga sipër, pothuaj Allah subhanahu wa taala, "Wel malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim" dhe malajkë lavdërojnë dhe e pastrojnë nga çdo zot mëjet zotin e tyre. Përfituaj pak si për, do të thonë gjithë malajkët do të vijnë në të madhështi, do të thonë që përfituon do mendje njeriu se nëse të madhështojnë të malajkët janë vetëm krijesa të Allahut, thon oh malli pasi ngjashdoj me të thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, që jetë gati sa nuk poqahen. Thotë i bin Abasi, në shpjegimin i këtja jeti, doth thotë gati sa nuk poqahen nga rëndesa dhe madhështia e Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe këtullet efsiri e ka të rësmetur nga i bin Abasi për djetarëve të fësiri gjithashtu edhe të të haku e suddi këtade. Këtullet i desh të të regojnë të shpalosin një prekuptime të emrit të Allahut subhanuhu te ala alazim që do të më madhështori. Lus Allahun e madhëruar që nda bë për atyre që e madhërojnë Allahun siçi takon madhështisë të tij, megjithëse nuk do munden si këtë të kurrë. Edhe e, e lavdëroj dhe të më goj, sikurse falenderoj të më jomtyrë të tyre. Është shumë vështirë vlezën muslimanëve sado që të flasë për madhështinë e Allahut dhe është pamundur që të japim hakun atij. Çdo fjalë jona nuk mundet që të japi dot Përfrytërimin e sakt të madhësisë së Allahut subhanahu wa taala sepse madhështia e tij është jashtë çdo përfrytërimi njerëzor. Falende profet O sallallahu alejhi dhe, dhe selamu. Ku e lutesh Allah subhanahu wa taala. Thoshte la uhsi thana an alejk, qoftë un nuk mund të të lavdëroj të siç duhet. Enta kama athnit ala nafsika, ti je siç e ke lavdëruar ti vetëm tunde. Dhe kjo tregon domethënë që njeriu sado që të lodhet, nuk mund lavdëroj, ta lavdërojë të Allah subhanahu wa taala siç duhet. E kush jemi ne? Të kryesë e ka ishtë vogla, t -t të të regojmë edhe të madhërojmë Allah në madhëruar i cini me i tonë shumë herë dhe më shumë kur Gjibrili a.s. Me gjithë madhështinë e ti e dhuronë Allah apo në e kush jemi. Dhe kush duhet jemi? Atër kje parënësur si për si fundim. Që njohja madhështi se Allah subhanu e ta'ale si që është në realitet edhe madhërimi ti me zemër Është një prej skaqeve kryesore që ndihmon njeriu të jetë i sinqertë. Sinqeriteti do të thotë që ta pastrosh zemrën tënde për Allah subhanuhu teala. Sikurse dhe universi nuk njeh krijues tjetër përveç Allahut dhe nuk adhuron dhe nuk i nënshtrohet as kujt përveç Allahut dhe zemra jote duhet që mos i nënshtrohet as kujt tjetër përveç Allahut subhanuhu teala. Prandaj unë lutem Allahut që na na dhurojë të gjithë sinqeritet. Sa herë që të përfitërosh që të abësh në i vebë për hirtë të dikuit, kujto që a jeshtë hitës, është azje për para dhe madhështisë Allah, subhanu talë. Kujto se vetëm Allah është më madhështori, me i larti që e me i tonë të dhurot. Subhanu, këma abedënake haqqë e i balëti. I larti dhe i pasën është do e me tonë Allah. Ne nuk mund të të dhurëm do të të tështë shërme e tonë madhështia jatë. Nësë Allah, u në q Në e përnojë punë të mirë, në bëjë dobimë ato që thejmë, në bëjë për e tyri që izbëgëtojnë ato që të gjojnë. Allah është përrejë të mirë atë gjithëm. <coughs> Kenë në e <dhe i> pytje? Prëdhë. <coughs> Besim i? Kësë ka për të? <coughs> Dukët pak si filozofikë të më thënë, që fjallë Allahot si thea është e lojt vjetër dhe veçëntin sërërë. Në shiko, fati është të më thënë, ka nëve pak përshpjegim, ideja shumë e thjeshtë. Kuptimi nëse fjallë që thotë këtë bëjë është, që ehri sunet e gjëmat e beson, që Allahot së më hanu e ta'ala ka pasur mundësi të flasë në pafilimësi, si kurse cilësit e të janë pafilimë. Që Allahu subhanahu wa taala putë të donë të fiste dhe mund të fiste dhe në pafundësi. Dhe kjo një mundësi e quhet mundësia e folurit. Dhe çdo fuqi është për çdo gjë, nuk ka gjë që mundu në për të. Ky është kuptimi i pjesës parë. Kurse pjesa e dytë pas do të thotë që Allahu subhanahu wa taala kur dëshiron në kohë të veçantë të flet. Siç e foli Musa alayhis salam në atë kohë kur erdhi Musa malin tur. Në mundëje e helë sunet e xhamat i beson që Allah subhanahu wa taala në pa fillimsi ka pasë lësinë të folurit. Edhe ka folur, edhe dyrt, e dyta pjesë e dyta që Allah ka folur dhe flet kurto dëshiroi në kohën e duhur me dëshirën e vulsinë e tij. ﻭﻟﻤﺎ ﺟﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻨﻴﻘﺎﺗﻨﺎ ﻭﺫ kur kur erdhi Musa në takimin tonë i folja e Zotit i tij, dhe kjo tregon që kishte kohë. Përse i përmendin dietarët e helë sunet të thënë çështje? E përmendin sepse grupet e humura si gjithmonë filozofojnë do i thoni fjalë domethënë fjalët urtë që kam përmendur domthonë thon gomar i filozofojë edhe jeni ngeli, ngeli pandyrën normal kur kur bësh filozofi pastaj do dalesh pa hiç si punë atyre që i thon vetës dietar i filozof, në fund jetës të dyre një prej tyre, mbas e kam përmendur të tjera, do një prej tyre thoshte un po vdes edhe vetëm një çështë digjese është në lidhje me çështën e Zotit, sepse ai në çdo çështje në jo, botë po, do të thit kështu, më bojë, po, jo, po ka mundësi të të të kështu. Edhe në fund fare e diskutojë të çështje që doli që edhe dhe dhe kjo, dhe dhe kjo edhe çështje domethënë ishte prapë dyshimsi të sigurt, por vdesë ndo një asaj që fare atë. Sepse filozofia normalisht domethënë është, siç e kemi përmend, është dije që nuk ka dobi, është e pa dobishme. Domethënë gjë nuk me themun, po e them unë, po e thon ata dietarë që kanë një dietar të mëdhëj, janë futur, janë vutur deri te filozofisë dhe i kanë dal nga ana tjetër. Edhe këto lojësh do ta gjeni inshallah me lenin Allah ty ky libër që u thash Fetdaja Hamawiye për cilën nga folshi kur them të mirë shumë bukur në libër me rrugën e filozofëve. Dhe se sa keq kanë përmendur ata. Ai sa një për kokën e tyre thotë fund fare. Kot në fund fare një për kokën e filozofëve. Thot <clears throat> Masi provon filozofinë dhe rrugën e humbur pendoa thotë thot un po po vdes tashi po vdes makide në 90 ditë. Në Pak, zgjidhja e jo, filozofisë, stë filozofi, filozofi ajo di çka thon Allahu Kur'ani, Allahu është më artë mbaroj. Nuk di të filozofoj. Po bdes makidin e saj thon. Edhe thot kush e provon si un, ka për ta njohur si e njohta u. Por ne i themi, nuk kemi nevojë të provojmë ti. S kemi nevojë që ndodhemi të tër jetën me filozofin, që pasojmë fund fare. Do mund të themi edhe nga fillimi, domthonë na i gji gjithajë jetë kot duke harxuar me me gjëra të kota. Për dhëra. Si të cila këtë që në në nërë, dhe mërësë, se kumë të eftë, për qërë të pysësh? Dhirë dhërët për dhërët. I foli Allahu subhanu ta'ala, profetit tonë sallatë sallam, dhërët për dhërët. Po, po, po, gjithë është, si foli Musa a.sallam. Ata që thonë thua, dhe më thënë, Nga bim. me? Nuk bimë këndë është me shpallë dhe në para, sepse na, nuk në në është tërguar në kuran që Allah së më hatale e kësë bukuruar qëllën me uje, që ajo në uje, ta e ndije i tjerë. Kësë bimë këndë është me shpallë dhe në para, që të më timë basë të të tuash për ufot, o të që gjithë ta ufo, Por kto do të fushti? Përmend ditën sepse ky është dielli që që na intereson në tokë, dën. Edhe normalisht ju ju sonë ka ditë tjerë, në maris, shkurtem, përshon, dhjet, dhjet të tjera. Normalisht kur them un për shumë kam në xhep 10000 lekë. Kjo do të thotë që s kam para? Un po them ka 1000 lekë, unë kem 10000 lekë. Një çart. Ajo do të thotë në këtë formë kur thuhet, sigurisht e kemi thënë për emrat e Allahut subhanuhu teala që Allah ka 99 emra, 100 pa 1. Kërë nuk dhe thë që ndoshta diskutat tjetër. A më këtoën emrat që na janë treguar ne, ose këtoën emrat për cilët Allah subhanu teala ka vënë këtë çështje problemin, që është xheneti. Kushim kushim son ato dhe zboton ato. Kupton? Në kurthoi që dielli, ky është autoskatia e tjerë. Por ky është dielli që i bën këtë tokë. Ndërsa a ka gjallëza e tjerë, kjo është pyetje. A ka gjallëza e tjerë si njerëzit? Ku më thën nuk ka. Nuk ka. Edhe Ti je sigurt domthonjë që gjithë këto gjëra që që përdoren sot media, jo UFO, jo shkuarën hën, gjithë ato janë gënjeshtra. Gënjeshtra për interesa politike ose diçka tjetër zotë e disë çajan. Edhe realiteti është domthonjë që nuk kanë ekzistuar kur, këtë gjëje e mohojnë si shkencëtarët e perëndimit para se ta mohojmë ne si muslimanë. E mohojnë shkencëtarët e perëndimit bile disa shkencëtar për shkuarën në hën kanë shkruar libra, nuk e di, mbasi për UFO nuk e kanë shkruar do lu bu, ubut, domethën bujë e madhe para disa viteve, o oh, ubut, ubut, ubut, kush dukun ubut. Ku janë ato ubut? Ne njëuvim siç na ka treguar Allahu në Kur'an, njerëz xim me lajke. Këta janë boda që ekziston këtu në univers, që na ka treguar Allahu Subhanallahu Teala. Nëse gjithë universi Allah ka krijuar me urtin e Tij. Pse kaq mëdha ushtor? Pse kshu? Pse është Allahu e di. Ky ligj i tregon njerëz se më vështosh Allahu Subhanallahu Teala. <coughs> Në lajus alamma e falu, hum jus alun. Ne nuk pyëtët Allah o parte që bëthët Allah i madhurur, po arta pyëtën. Ne imi kryesa, nuk pyesim se në ka kryuar. Ne kënë bërë të duhet i bindemi. A i në ka sen të jetë, ne i ka dhëmë gjitha, atër dëtyrë e është i bindemi. Sa, sa, sa herë, subhanë dhe qëdishme, sa herë shkenzë ta thonë e bërë të duhet i qalë, dani për të zëdhë vidrës dhe hedhë i porshët që ka bër Sa herë vërtet thonë vërtetuan këtë gjë që është e vërtetë. Than në vitin 2001 do bjer, do bjer një komet në 2007. Pas 20 ditësh thanon na false ngatruam në kompjuter nga troj. Domthon harre kompjuter, ja, u bëni nga tres ku. Kështu që ne kemi një kemi domthon disa njohuri të sigurtë që na kanë ardhur, ju vallai madhror që është krijuar si çeve të tokës. Use tani njerëz si që gërmojnë gërmojnë domthon në hapësirë kot I kompon do një ur do të kurr fundin e kësaj me këtë univers vetëm duke njohur Allahun siç duhet, siç ka urdhëruar Allahu subhanu teala. Ku mund ta klyejmë të njëjtë njerëz të lloi përfitimin e qishë që përmendëm ne, po që se nuk nuk do të treguam të Allahu subhanu teala ose profetit e tij sallallahu alejhim. Kurr në botë. Do të sarin do të njëri, njëri nuk ka arritur as në Han, nuk ka arritur as në Han, ne jo mund të arrijmë tutje. Tashë nuk do të tregoj disa argumente që kanë përmend dietara, pse nuk kanë shkuar në Han ata. Se që nuk është e vërtet e fara që ka shkuar në Han. Ërtulëgia tash kanë shkruar libra dietare të tjera. Mi po të kam thënë gjithë domthonë për interesat. Nuk është vërtet. Nuk them që nis thamësh ndaluar që të shkohet në han ose është e pamundur që nuk them domi që Kurani ka thënë është pamundur të shkohet në han. Sa them të lutë gjëje. Mi po po them që realiteti është që të s'kan shkuar. As nuk ka uho, nuk është vërtet. Ata janë ose xhint ose aftë gjini është. I dyja. ë më që më që kutoja të punojmë Armstrongun, ne nuk vjen keq që ne muslimanë, domethënë, jemi shumë kollaj, jemi shumë laik. Han? Fara te domethënë ka shkuar Armstrongun han, ka djuar zana etj për musliman. Por pas sa vite marrin veshë siç e vërtetë Armstrongu as muslimana siç është xhafir. Më që më që ti domethënë po pongulmon për, për të, po temat që një për dietarëve italian, ka shkurtu një libër në lidhje me moskuarin han, që nuk ka shkuar në han ë treguan të për argumente ndërtira. Thonë se si ka mundësi të volvitë të flamurin hën, hën nuk ka nuk nuk funer. Çnikë të flamur me kanë volvur, volvit kanë hën. 1. E dyta, në hën peshë njeriu është shumë lehtë, nuk lej gjurm. Në do në të gjurm këmë shikon që kanë kanë vënë ata atje, e kupton? Kan filmuar ata. 3. Argumenti thoshte, po të shikosh, në ish kam të madh, kur në, në hije, në hije temperatura është -150, kurse në diell shkon temperatura +150 është kupton se çfarë ndryshimi madh ndodh në lidhje me temperaturën, filmi, meancien e trafimën nuk e dron do të, të lë ndryshim temperaturës. Sipas këndësipas e filmuar ato, domethënë e tjera e tjera e tjera gjëra, domethënë që domethënë gjithë të gjithë janë gjëra. Gjithë janë gjëra, as Armstrong, as Michael Page, as gjithë gjithë to janë. E ai mund të pasë punë UFP-ve. Anton edhe fund fare treguan gjë që ka thënë Bibla që do vinë UFO-t. Është ta budalliqe. Lexova para asa ditë që thoshin që a e keni vënë re qi qi prej 2000 vjetësh Bibla nuk ka rënë kundërshtim fare me me shkencën. E po thoshëm vetëm kaç kaç butallën të njerëzve më ai ai bën njerëz kaç butallën? A nuk kanë qenë ata kriteret që që i dogjen shkencëtarë që thoshin tosh rrumbullavet, që para, ndonëse numërshuze i shekullit do diçka më shumë se u pak. Tash vjen vjen e për një histori që kanë bër vetë, ta duan të, të hedhin në hi historisë Normalisht do të kishim vaj 160 nëse shkon vënë sado do të kishim bërë do të kishim bërë Gretaçela apo di yosh mbi. Io nuk ushtoll. Kursi, domethënë gjuna Arab do të thotë stol, por nuk ushtoll. Io jo nuk ushtoll. <tis> nuk quhet stol. Jo, jo, Kursi për sa i përket kësajsë është termi, është term sheriați. Nuk usht felon gjuna Arab, gjuna Arab fjalë domethënë ka kuptim tjetër. Nëse si term i stan ka ka i kuptim tjetër. Në ka treguar sikur se do arsh, porsemo arsh, gjurën do të ofron. Jo, a mund si të përfitojë siç e sharsë Allah. Sa dim, kupto, as nuk do lejohet ti të habi përfitimin tonë. Kur si do të thot, siç e ka thënë Ibn Abasi, fikse, nuk kemse kalon me këtë lloj gjeje. Kemë nevojë që ne të fuzojmë disa terma në gjuhën shqipe që ekzistojnë në islam. Si? Po, po, po. Çu ka thënë Ibn Abasi? Dhe është sa që gjë në Ibn Abasi. Por, nuk leo të përfiturohet sësi. Nuk leo të përfiturohet sësi është këllë i gjëje. Kursi ishë i rumullakët, si kursi andë qijet. Pra ne, ka thënë Allahu, vësja kursi u sëmahu e dhe rëndë, i ka përfshirë. Ka përfshirë kursi i qijet të të të tëtë. Në të gjitharët, për të gjitharë të rrumullakët, atëherët, të ka thënë i më djetarët, të më të më të m